Stut, e, gaur e, irabazile be, bat irabaz, irabaz, e, behar zela eta eztera hene alde e, atera baina Hene lanarekin e, naiz e, bukaran e, ez duten erana pagatu nahin uen bezala baina Gokatu nahiz eguniko e, e egunian e, jokatu dut eta gehiago ere bai regdin Bukaran e, berrak miretsi garaipen hori e, eta eta nik e, seitu dut Lehenik gozatuko dut e, zentrala linea ana eskola gibelian eta eta gau jokatuko dut eta ea begiz uh, lanaren xari uh, xaria uh, pagatzen duen helu direnen uh, hilabetetan